Я вам скажу чому. Наші землі вельможі вже розмежували поміж себе, а товаришів наших підвернули під себе кріпаки. Та ось що з ними виробляють. Тут Петро зняв з голови димка шапку, а далі зголив йому руку і показав сині тавро. Бачили люди добрі? Як одрізують нашим братчикам оселецці, щоб не було й згадки про запоростів. Чули ви коли-небудь таке, щоб людей таврували як худобу? Великий натовп, що був навкруги Петра, захвилювався і загоманів бурення. Отже, глядіть, – говорив далі Петро, – буде так усім дурням, хто послухає брехунів Губута Бучинського і повернуться на Україну. Не на те закликає нас князь, щоб повернути війську Запорозькому його землі і вольності а, мабуть, через те, що має на мислі турків воювати. Так шаблі йому наші потрібні. А як скінчиться війна, так поголять нам чуби та повернуть пікенери або потаврують, як худобу, у кріпаки. Тоді, може, знову схотіли б ви на Дунай? Так шкода. Чорт того батька тоді султан кого-небудь з нас прийме. Поки Петро скінчив, засоромлені Бучинські та Губа вже заховалися в натовпі козаків і пішли геть. Такі суперечки йшли по всіх куренях, по всіх купах запоростів. І що далі йшов час, то все більше козацтво поверталося до думки, що ліпше бути вільними, хоч і в чужій стороні, аніж поневольниками в своїй рідній. На другий день після обіду знову загоділи тулумбаси, і козаки зібралися на Майдан, як і вчора. Кошовий вклонився товариству і почав говорити до козаків про те, що в листі князя немає обіцянки, щоб запорозцям повернути їхні стародавні права і землі. А є тільки обіцянка подарувати провини, а що ніяких провин війська запорозьке не вчинили і навіть свої землі кров'ю батьків политі без змагання віддало. То нам, коли б Повернулися ми на Україну, нема на що сподіватись. Після Кошового говорили дехто з старшини, а далі і прості козаки. І стільки тут довелося післанцеві потьомкіна вислухати до корів від за покривдження старої січової старшини Калнишеївського, Глоби, порохні і інших, і за поневолення тих з товариства, що лишилися на своїх землях, що він відразу старяв надію на згоду війська повернутися на Україну. І справді, коли Кошовий сказав, що ті, хто за згоду виходити з Дунаю всім військом, переходили в праву руку, ніхто не рушив з місця. Коли всі нагомонілися, Кошовий підняв булаву і, призвавши до спокою козаків, звернувся до полковника. От тепер ви самі чули, чого хоче військо Запорозьке. А ми доручимо вам листа до князя і в тому листі напишемо, що коли хоче він, щоб ми всім військом повернулися в рідну сторону, то нехай раніше визволить скріпатство і неволі всіх наших покривджених братів і поверне їм стародавні права та одвічні наші землі по давній границі. Порель, по Бух та Берду. Тоді й ми піднімемо свої клейноди та радо повернемося до рідного краю. На тому і скінчилася рада. Ввечері по січі вже чути було музики, співи і регіт. Козацтво гуляло, згадуючи січове життя на підпільні. А вже зовсім було темно, коли в паланку до післанця полковника прийшло двоє козаків. То були Петро та Демко Рогазяні. «А що вам, козаки?» – спитав полковник. «Прийшли по білети?» – відповів Петро. «Хочете на Україну? Та вже ж нікуди!» «Там у мене жінка й діти!» – брехав Петро. «Якого дітька я буду тут бурлакувати? От це мій брат, теж женатий, та ще й третій брат є. Всі ми хочемо повернутися до рідного краю, та й товаришів ще з собою підмовляємо». Ви, пане, дайте мені білет на десятьох, та глядіть з початкою, щоб ніхто до нас не чіплявся. Нехай вони щезнуть, оці болота та нетрі. Полковник був радий, що як не все військо, то хоч окремі ватаги запорожців повернуться на Україну, і він покаже князеві, на скільки козаків видав білети. Так виберіть кожний на десять козаків, сказав він, сідаючи писати білети. Та підмовляйте йти з собою якнайбільше товаришів. Як так, то й так, відповів Петро. Через кілька хвилин Петро, посміхаючись собі в та ховаючи білети в кісет з тютюном, виходив от полковника. Через кілька день троє братів Рогазяних, Петро, і Ігнат, а з ними разом Іван Балан та Яків Люлька прибули до кілії, щоб купити там коней. Біля них було ще п'ять січових товаришів, що їх Петро закликав з собою. Двоє з них, Гробарь та Гайдабура, мали жінок, один в Романкові, а другий у Нових Кайдаках. І їх хотіли перевести їх на Буджак так само, як Димко хотів перевести Галю. Останні ж троє. Пристаркуватий, і загартований в бойовищах та походах Гайдабура та двоє братів-погачів, пішли з Петром, щоб пограти кіньми по рідних степах, а як буде потрібно, то і в пригоді стати своєму побратимові Петрові. Усі товариші були з грошима, Димко мав ті гроші, що взяв Вилкові, продавши монастирського коня. Петро мав чималі гроші ще з Дніпра, з часів Турецької війни, з останніх козаків – Теж дехто мав гроші від тих часів, інші ж заробили дещо свого рибальства, продаючи рибу по дунайських городах Тульчі, Келії, Смайлові, Брагілові і навіть Селістрії. Прибувши у Келію, козаки купили собі десять добрих коней і узброєні, як годилося козакам, шаблями, чингалами і пістолями, виїхали з Келії тим саме шляхом, що ним їхав Демко до Богу. У всіх було вільно і радісно на серці. Пахищі бужацьких степів виповнили душі козаків згадками про свої рідні запорозькі степи, і вони жваво вигравали кіньми. Петрож, занудьгувавши за два роки за герцем, так крутив свого коня і кидав його в усі боки, пригадуючи всі витівки запорозького герця, що сердешний кінь його хоч і був дужчий. Закони інших товаришів тільки хекав та хропів. Через тиждень походу козаки вже перейшли Буг на Влечому Броді і прибули просто до московського кордонного ротмістра. Той мав вже наказ від Потьомкіна пропускати всіх запорожців на руську сторону і, прочитавши білет, що показав йому Петро, почав говорити приязно. «Мабуть, жінки у вас є на Україні, що ви вертаєтеся, а коли б не жінки, то, мабуть, чортового батька вас тут би і бачили». «Та звісне, пане Ротмістре, – відповів Петро, – бабське коліно, хоч воно і нікчевне та плаксиве, а вже без нього якось моторошно. Таке воно проклятуще, що і до нього вабить, і від нього вабить». «А от вам тут, пане Ротмістре, – без жінки, мабуть, не з медом живеться. Погано, що й казати. Ну, їдьте собі з Богом далі, от вам ваш білет. Рушивши від Богу, запорожці пішли на схід сонця рідними степами на Інгул, Інгулець та Жовті води, прямуючи до Дніпра, на Романково, щоб забрати там родину гробаря. Де-не-де по колишньому дикому полі тепер вже будувалися панські оселі. По степових кряжах між травою вже визначалися колії шляхів, а на тих шляхах козаки кілька разів перестривали великі валки переселенців з дітьми і усяким збіжжям. Та все були кріпаки, пани скуповували їх по Україні і Московщині, та як гурти худоби переганяли на подаровані їм степи Дикого Поля. Петро дуже вороже поглядав на панські будівлі і на переселенців. «Ач як засмітили вражі, пани, наше дике поле! Коли б моя воля, так я з одним полком запорожців вичистив би його знову! Усі оті будівлі зникли б, мов би їх кров язиком злизала!» Невеселі думки сповували чоли і останніх запорожців. Вони наочно бачили, що їхні одвічні землі беруть в цупки пазурі нові володарі, і що не може бути вже надії, на те, щоб ці землі знову їм повернули, як сподівалися, того багато дехто запорожців. На п'ятий день походу від Бугу козаки побачили з високої гори широкий і блискучий Дніпро і біля нього під горою Романково. Село Романково, як і інші села вище Дніпрових порогів, як от Тритузне, Карнаухівка Таромське, Кам'янка, Лівобічна, обидва Кодаки, Чаплі – побудувалися ще за часів Старої Січі і належали до Запорозького підданства. Після ж зруйнування Нової Січі вони дуже побільшили, бо по них оселилося чимало січового товариства. Великому зросту цих сіл сприяло ще те, що вони малися на російських картах і через те їх не віддали панам, а записали в казенні села. Проте і на ці села скоро набігло лихо, Малини всіх парубків та женатих, хто був молодший, побрали в пікінери. Селихо примусило й гробаря, коли його взяли в пікінери втекти на Дунай. Біля хати гробаря, до котрої заїхали запорожці, скоро зібралося малини все романково, дивуючись на козаків, бо при зброї їх тут не бачили вже два роки. Дехто з селян пізнали серед дунайців своїх товаришів Порозбирали їх по своїх хатах на гостювання. До тих хат сходилися люди і розпитували про життя на Дунаї, не було цьому розпитуванні кінця і краю. Тільки Петро та Демко-рогазяні не гостювали ні в кого. Демко з доручення брата продавав усіх коней, що на них прибули козаки, а Петро купував великого дуба. Найбільшого в цілому Романкові, щоб ним плисти Дніпром повз пороги до Базовлука та, забравши там Галю, вертатись тим дубом на Дунай через Чорне море. Так надумав Петро, хоч і досі нікому своїх думок не виявляв. Поки брати клопоталися по справах, молоді козаки Гнат за і Іван Балан, що під час походу вже вспіли побрататись, зачувши на околиці міста дівочі співи, пішли туди. Вбрані в червоні запорозькі жупани з шаблями при боці, шапками на вакір, молоді козаки почали залицятися на вулиці до дівчат, закручуючи свої ще дуже невеликі вуса на заздрість та безглов'я романівським порубкам, що побоювалися за своїх дівчат. Дівчата тулилися одна до одної, немов захищаючись від чарів запорожців, а самі тим часом запускали їм очима Таких бісиків, що, здається, і мертвого привабили б до себе. Після співів усі почали грати в гори дуба. Пристали до того і молоді запорожці. А зразу довелося горіти Гнатові. Оглянувся він, аж у задній парі стоїть чорнява прихороша дівчина, заквітчена червоним маком. Гнат зустрівся з неї очима. «Будеш ти зо мною в парі», – сказав він собі, як уже... Та дівчина не викручувалася, як не ухилялася від нього, а врешті таки опинилася в його обіймах. До того часу Гнат, зростаючи з малих літ на січі, тільки один раз і бачив дівчину, як ішов з військом з Дніпра на Дунай. Та і то тому вже минуло два роки, через те не дивно, що гнучкий, там який дівочий стан, затріпатівши в його обіймах, мов жаром обпали усю його молоду істоту. Тільки зважаючи на прохання засоромленої дівчини, він випустив її з обіймів і взяв за руку, повів до гурту. Йдучи поруч з дівчиною, він пильно розглядав її. Розглядав шию, що визирала з-поміж розківна миста і гаптовану шовком сорочку, що ворушилася від хвилювання дівочих грудей і смугляве хороше обличчя, що від погляду козака палахнуло жаром і скидалося на той мак, що був устромлений в її волосся, і карі оченята, що вона соромливо ховала за рясними віями. «Як тебе, дівчина, звати?» спитав Гнат, коли вони стали в парі. «Настею. А чи ти? Батькова та материна», жартуючи відповіла дівчина і весело глянула йому в очі. «І що вже то був... За погляд! З того погляду козак навіть забув, про що хотів далі питати. «Чому ж ви не біжите?» – гукали їм з усіх боків. Вони побігли. Парубок, що тепер горів, хотів ухопити Настю і навіть доторкнувся до неї. Та Гнат перечепив його ногою і той упав. Гнат же знову вхопив дівчину. Той парубок був завзятий, скочивши на ноги, наскочив на Гната. «Ти якого біса перечіпаєшся? Пусти, дівчину, я її вловив». «У моїх вона руках, так я й уловив», – відповів Гнат. «Не віддам, хоч ти тут розсяться. Пусти бісів поливода, вона моя дівчина. Бо як не пустиш, то я не подивлюся, що в тебе шабля при боці». Парубок був закоханий в Настю і не хотів отступитися від дівчини, що так йому вподобалося. Зчинився бешкет. Парубок однімав Настю, м'яв Гнатові руки, та не помагало – Дівчина почала плакати, інші парубки заступилися за свого товариша, гвалтуючи, що запорожець не по перечепив парубка. Вони обступили вже Гната та Івана, цілим натовпом погрожуючи кулаками. Хто доторкнеться, зарубаю? гукав Гнат зовсім не розуміючи, що робить. Моя дівчина не віддам нікому. Невідомо, чим би скінчився той башкет, коли б з-за тину не вийшов Петро. Побачивши, що гнат держить дівчину так цупко, мов кіт мишеня, він так і палахнув сердя. Ти що тут коїш, лобуряко? Бишкет чинив неначе й справді запорожець. Ще на губах молоко не обсохло, а вже в гречку стрибаєш. Чи не Київ схотілося? Суворий погляд брата зразу вибив чад з голови гната, руки його рознялись, дівчина вирвалася і побігла до своєї хати а порубки одійшли далі від велетенської суворої постаті завзятого січевика. Ходи бісів сину зо мною до дуба, я тебе повчу, як з дівками женихатися. З тим Петро повернувся йти у берег до Дніпра, а слідом за ним мовчки пішли і з Іваном. Ранком другого дня запорожці, забравши на дуба жінку і дітей гробаря, рушили дубом униз по Дніпру. Гнат сидів невеселий, замислений. Невже ж то думав він, весь вік мені прожити бурлакою, як брат Петро? Навіщо ж та є воля, що в Січі, коли вона гірша за неволю? Тутешні порубки, хоч не в кармазинах ходять і без шабель, так зате вони кохаються з дівчатами, живуть серцем, щастя кохання знають.